kan all ert kärlege herr någonstans det måste där har vi en då. Kan vi spela upp all först då? Kommer det snacks. Har ja, det stått fel i titeln? Det står överturnkvist med näcken nu. Ska jag ska ligga här någonstans. Så nu då. Eh, dela inte upp så recording där vi går nu. Ja. Just det står fel i titeln här det kommer består ju över tullfis med näcken. Man kan göra manuell titel på kanal 1 och 2. Nu, men ni får lägga till god om att det står fel titeln och eh vi har sån 11 april 2014 här. Jag reserverar tid för Gunnar och i mikrofon live i studion kommer jag snart att köpa in en diktafon också men det är inte klart än riktigt. Får vänta lite grann att kunna göra en grund med mikrofon ut, ute också. Det är mycket enkelt att trycka på en röd knapp när det står recording på. Jag tror det finns en pauseknapp i mitten och till vänster står det en stoppknapp. Finns på nett och nett. Eh, två modeller som ligger under 500 kr, annars är de ju ganska dyra. Eh, om vi tittar lite grann på tittar igår på Jag har inte lyssnat på flera år faktiskt. Men i The Match har jag lyssnat förr på Hem. Trevligt har jag också ett program som heter där. Modeller som ligger under 500 kronor. Annars är de ju ganska dyra. 11 april har vi 2014 här. Gunnar mikrofon live i studion. Jag kommer alltså köpa en diktafon snart här. Men det är inte klart riktigt ännu. Vi får vänta lite grann. Ja, fredagsrock. Klockan 20 till 21.30 med Sunne Rock'n'Roll-klubb 21.30 22.30 Country Mix Jag är alltså inne på rådefrygstalen.se Och i Windows Media Player så kan man använda adressen då rådefrygstalen.se snedstek webbradio med 1b Det ska inte vara någonting efter Och öppna den URL-en i Media Windows Player och spara som en spellista Men det går inte att öppna i Winampen här Öh kan till musik 2018 till 19 på dördagar säger jag skivan 19 till 20. Jag såg hela tavlan. Hemtrevligt fanns ett program som hette det för flera år sedan men det kanske inte finns kvar. Har man bara program på fredag, lördag och söndag eller är det mer detta? Och hemtrevligt verkar till finnas kvar heller ett. Aha kommande program tabló. Ska vi se hit här där. Imorgon lördag mellan klockan 10 och 16 är det vårvisning hos Osso på Sunnebil och maskin. Välkommen in för att se massa om nyheter från våra leverantörer och ta del av flera. Jodo. Och med Törnkvist har vi här han har vi bakgrunden här. Men men äh, hem, trevligt var ett trevligt litet program som fanns för där. Ja. ja, det är massor religiöst va. Vägen genom Bibeln. Måndag av vägen genom Bibeln och Herre Gud och vägen tisdag och, och Ja, en röd röst på torsdag, ja det måste vara några vänster. Danskväll fredag 18 till 20 danskväll var county mix. Och det eh, verkar hemtrevligt verkar vara borta nu. Det verkar inte finnas kvar fans ett program för som hette hemtrevligt. Mm mikrofon åter att så bra här det är också kontroll utav att det tekniska fungerar. Nej hemtrevligt verkar vara borta. Ja Fredag 18 till 20 danskväll. 20.00 fredagsrock. 21.30 kanske mix. Lördag har vi ju också countrymusik 18 till 19. 19 till 20 skivadan. Jag ger upp. Det där säg då oss ett trumpet också. Hon sa att det är vinter och stråken bara är vinter och sportar så igång. Du skriver upp det där. Säger kampanjen en fråga och Ja, det fryxstolen Kuntas är nästa kväll broddelät B. Ingenting efter. Kan öppna i vindas media player och bara snabba spelet. Och Törnqvist kommer ju till CT-dalen i sommar. Han måste vara minst 85 år nu tror jag faktiskt. Han skulle lägga av men han kör på faktiskt uh, mer. Och uh, vi har då fredag Gustafeln F 18-20 har vi då danskväll. Danskväll kväll uh, 20-0-0 20-0-0 fredags röck fredags rock och klockan 21 och ett här är ett i och till 22 och ett rätt på radiofrygstalen.se så här är det kontremix då och då står kontry, nix, x, x, x, x. Och det K U K S. Vad är då? Jag krockar nog åt nåt enligt 18 är det countrymusik från 18 till 19 något. Vi be bokstaven L som står för lördag då. 18 till 19 är det då country. K U K S. 3. på 3 lördagappo 1900 till 2000 så har det skjutit baren. Nej det har trots allt nere mest som jag spelar in hem trevligt. Att det försvann tiden sen. Det finns inte kvar alls. Det är två sändare en i Sund och en i Torsby och jag heter alltså Rode Frykstalen punkt SC och det är mycket religiöst där men det är i alla fall där uh, fredagar och Det är ju uh, väldigt trevligt med mig och segne för han har fått fjärrvärmeverken att dra igång. Det är serk än att det är programveckan inte sällan Sverige lörda. Jag ser den 18e lörda Då det är nitton och enampad då finns det inte någon dans. Och fredal finns det ja. Man kan inte musiken på lördagen är inte med där. Ja. Säger kan bara simla en fråga om att fimpla ville titta på min film. Har vi PHP på slutet. Aha, det är så ja. Och men det ja. Ah. Ja. Om man skriver radiorfrikstolen.sv det smäller sticker webbradio med 1b.php då får man upp äh, gamla program helt tänket äh, på höger sidan här i i en Man får upp de olika programmen och kommunal förmäktiga söndag i Orsby och äh, ja önsketimme med skivbaren och så vidare country och countrymix danskväll. Fredagsrock får man med här. Faktiskt. I en spellista om man lägger till PHP på slutet där. Då kan man alltså lyssna på gamla program. Okej man bort det där .php på slutet då kan man öppna den här i Windows Media Player och i Chrome så får man en spelare också direkt på webbläsaren ja det var ju någonting som inte är hemtrevligt en gång i tiden faktiskt som SD stod för, men det var ju inte någon politik där, det var bara som ett trevligt musikunderhållningsprogram i princip också direkt på webb jag ska notera det där med .php för då får man upp gamla program här. Ja, här kan man lyssna på ett gammalt program från den fjärde. Fjärde april. Lyssna igen. Här ligger programmen i en spellista. Faktiskt. Så här ligger ett... Du lyssnar på Radio för ryggstaden. Klockan har blivit 21.30 och det har blivit dags för programmet Country, country mix. mix. Programmet sänds med sändningsbeteckning Sunne Radioförening och sponsras av Lerans Bygghandel AB samt Länsförsäkring av Värmland. Bank och Försäkring. Så här är ett Country Mix på 4 april klockan 21.30. ...beteckning Sunne Radioförening och sponsras av Lerans Bygghandel AB samt Länsförsäkring av Värmland. Bank och Försäkring. Ja. Där leta alltså det 4 april från Country Mix. Man kan läsa på gamla program. Om det står punkt php på slutet. Och så har vi 100,6 Country. 5 april 2018 så letar det så här. Från arkivet där. Ska vi se. Nu kommer det här då. 100,6. Det är sprutt i lådan. Ja. Och arkivet där. Och det står punkt php på slutet. Arkivet där. Vi tar från 29 mars klockan 18. Då letar jag så här. Från arkivet kommer strax att spelas upp i den här spelaren här. Nu har det stått punkt php på slutet. 100,6 och 104,1 megahertz. Programmet du lyssnar på är 100,6 country. Programmet sänds med sändersbeteckningen Longsong Pine. Longsong Pine, can you hear me calling? Så vi kan du besöka Color och det frig står den punkt s ser då. På lust. 100,6 country. Programmet sänds med sändersbeteckningen Longsong Pine. Jag kan det löte. Det var två olika countryprogram. Det är en gång till kvällens program. Nu blir det en timme countrymusik med föreningen Lonson Pine. Sonson. Exempel på hur det kan låta. Står fel i titeln. Är så att det är Ovi Törnqvist med näcken här. Men det kan man lägga in manuell text på kanal 1 och 2 i Winamp. Men det har jag inte gjort. Ja, tillbaka igen. Så att det här är hemtrevligt. Det finns inte kvar. Det är ju en nedlagt program. Önsketimmen verkar väl vara... 7 april så jag har Ska vi ta och lyssna på hur det lätt från arkivet här. Jag ska se. Danske Timen. Danske Timen gick den 7 april. Det står 17.37. Det verkar vara lite konstig tid tycker jag. Vi ska till arkivet. En röd röst. Vad kan det vara för något? Det måste vi tjuvlysna på också lite grann. Kan det vara KPMLR? VPK finns vi inte kvar. En röd röst. Nu ska vi se hur det låter från arkivet där. 10 april. Röd röst på Råde Frygstaden. Det led så här klockan 19.00. Ja, ah, det är vänsterpartiet. Tionde april röd. Aha. Öda röda råttor. Så man kan ringa Antisimix och utrota. Måla problem med skadedjur. Skivbarn har också här då. Ah. under de höga skatterna vid Digna. Ja, uh, skibaren den 5 april. Va? Vad är problemet? 5 april och programmet skibaren. Programmet presenteras av Polorama Sörmarks färg i Torsby. The following program contains scenes and language of a frank and explicit nature. Viewer discretion is advised. Vad oh, är häftigt det här? Vilket ös i råd nu vad är det gör med det? the following program going to be It's a rock and roll doggy, yeah. Right? <laughs> Vilken rollbuggi va? Har <laughs> ja, vi en gubbe som har pratat om det? Vi hörde blåser! Det är storm på Karlfjället. Jaha, det var skivbaren det där. Från blåser! Det är från deras arkiv. Programmet presenteras av Datorcenter i Torsby. The following program contains scenes and language of a frank and explicit nature. Viewer discretion is advised. Danskværdag var et trevlig program. Ryksdagsprofilen kan man lyse på. Kanskje ikke en masse musik, va? det verker man mer taler. Danskläder var ett trevligt. Hon är rätt stabil va. Förstast profilen Calories ja. Pop. Jag har musikter att lyssna på på Radio Frykstaden 100,6 104,1 MHz. Vill gärna lyssna på nu med Frykstadsprofilen Jonny Bjurmo och Perne Olsson. Detta sändningsbeteckning Radioklubben Sunne. Radioklubben i Sunne. <skratt> musik där också. Vad nu säger kära att Ja, man kan pilla på den här lilla markören som åker här. Nej. Det var ännu mer musik. Ja, då jag ska gifta sig snartarna, vad blir det nyk i det på gång? Eller jag ska gamle gubbe. Öh. Uh. Ja ja. Ja, vi tar väl danskväll då. 4 april då kan 18 letar så här. Nyheten begås är på radiofrykstalen.se. Snästeck vi 80 m B. Meddel utan.pop på slutet. Maslonista arkivet måste vara.php på slutet. Kl. 18.00 uh. du lyssnar på Radiofrykstalen och uh. uh. uh. har blivit ett sändprogram ett danskväll. Ett uh. danskväll då. Framtiden uh. kan du uh. ringa in till sänd 80 m B. Meddel utan.pop på slutet. Uh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 4 april klockan 18 Och det var väl en timme ja, 18 till 19 Det är väl på, det verkar inte vara varje lördag Vissa program går jämna eller ojämna veckor också Alltså det är ju flera dagar som det är bara några religiösa program Och det här hemtrevligt som fanns för flera år sedan det är ju också en elakt program Så att det finns inte kvar Men Eller ojämna veckor också så det är ett exempel på hur det kan låta här Det är ju såhär närradier här Fast det går ut via internet Över hela världen Och för att öppna I Windows Media Player så får man ta bort det här .php Och då får man med det Då får man inte med det här radioarkivet Då kan man öppna i Windows Media Player Och sparas med spellista Om man skriver dit det här .php På slutet som står här Då får man med arkivet som är på Rådelfrygtsdalen. Men det är så föreningar och program kommer och går. Och de eh, flesta dagarna i veckan är det ju det här religiösa då, vägen genom Bibeln som vi ser här. Vissa program går eh, ja, så här jämna och ojämna veckor också. I det fredag morgon bussen rullar söder och det är ju det här. Vi skal gå inn på okken se om vi kan. Særlig, det der, da er da eller motdelingen for yksdalen her i Mårebacken. På webberen hørs det? Næ bror, takk for det. Dansbandsgubbe står det. Oh, det er en gubbe som heter Hilmer Hilmersson. Jag kan inte hitta reprisene her lenger. Kommer det ikke å til reprisene? Nei, Oj, det är ju som har skrivit någonting i de här ja uh, boken sen 1900 sen 2013 av. Åh. Mm. Det måste det gå att dansa. Kvällen är ingen som har men som sagt får Portionen finns man också. Men dels på finns in. Man vet inte om det är så dans i prakt och andra vet. Det står redan länken här, vet jag. Nei, ah, det gikk ut av Pilla. Jo, oh, men det ligger jo her. Ja. Det ligger på, Radio Frygstalen ligger jo på TuneIn.com Bara Skriver Radio Frygstalen. Jeg kommer også å løsne på Sverigekanalens et nummer ett der. Radio Frygstalen ligger jo på, på Kartadressen er kanalenett.tk Hela år, for å kjøpe seg en silver. Åt, med mye stål i pickan, sier han adjøy til flickan. For å kjøpe ja. seg vi se. Vi har vel den. Jaha. Det her er jo da rollarkivet som ligger i bakgrunden her. Røstet. Det står .php på slutet va. Det gamla program från 4 april som vi har i bakgrunden här för då det körde staden. Det ligger i bakgrunden här och eh på turn in på com så finns ju också då då det fryser staden här då. Circle live vi kan bara ställa mesta ladd. Bella konfrontation nytt är glädje. Det finns jämt inga gränser. För en konsert skulle ju innan det är concept, är borttagen under höst då. Till det konsert då. Sen han bygger nog igen. Här live streamen kommer här. Ja, du har, har du sålt oss medvärdslös. Komma med. Ta tune in tonko. Hör du fryx staden med sträck i mallan säga radio sträck ja här hade du gjort sträckt då då är fan klart ja det fryxstarna ja nu ska vi ja hur långt hit ja det är, mm. är en massa siffror och grejer efter då s nya sträck och strö säker mallen 056513009 mm. Och så mejlar ni på dansballen. Här ja, kan man göra en kortadresset då det där. Ja. Och skriva telefonnummer på e-mail. Och ja. pera. Ja, skriva på telefon. Det här är dragning. Mm. Ja, inte på telefon. <laughs> det var lite grepigt. Och dragning är ungefär 5.8. Sent på prällen som präst av sliten. Vad svänger Olle, blek och liten. Filip Kopp som, som fyllde året 1 april. Många kramar från Anna och Olle, Mikael och Therese med familj. Kärr om bli kör. Nej, vill skicka en hjärtlig hälsning till Mona Hermansson på Kronoparken som fyller 50 år idag. Stort grattis. Det var Hokomanken. Men bli så på Davidström men. Ja. Eh. Jürgen och Linda hälsar till Jan Lidlund i Vensborg. Gör det. Förlåt då. Ska göra Mats Bergmansorna. Ja. Hälsar till Nora och Vega. Görgen och Linda hälsar till Jan Lidlund. Hälsningar Holmis. Nu ska vi se... Träck en hälsning till Alvi Arne från Inga Hill. Vad well. är det? Det är Lajströmmen. Gud, Peter-Mass Bergman svarar jag. Three steps to heaven. Three steps to heaven, va? Ska vi se, <skratt> vad är det då? Uh, ska vi gå till... Punkt uh, Ego. Dött Punkt Ego. Just listen to me. And you will plainly see. Let us give away the course. I'll pass by travels all. And then på klockan också, så vi ska ju lägga ut ordet eight också va. 51 domener på det här kontot på .tk, får det så .tk på slut. Vi ses åter, eight också. Ja, oh. det er dumme en. Vi har det Frygstalen, punkt. Ja, jo. Frygstalen, punkt. Eko. Nei, ikke The very simple. Ja. Just all the travel kan väl testa på att åka i Fuxdalen och köra tune in på. 12 månader så ska vi fylla in dem här. Vad står det då? P och J. E P G all ye next det som leder till Roderick det är it seems like to dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot ja, sitter vid datorn. Och här och lyssnar på Arnes fina musikval. Mm, skål säger bara ringmark. Jag har ont i också. Nej, Du är för att det mm, det är ju du vet. Men du Ja. Det är ju då har dem. Det är Petrus sommaren. Vad så bra. Live. Så det fick stå då. Nej, dan dan bla Nu har vi Frygstaden. Live. Fast det är rätt långt. Jo. Next då. Tänka nu. Det är utan arkivet då. Så du måste vända .php på slutet. För att sätta bort http också där. Jag måste snart... Dö gå ut med Wordet 8 klockan 20 och sen Radio Lenskland klockan 21 använda alltså dot.tk där får man en gratis adress som är .tk på slutet som gäller i 12 månader och sen får man förnya den om vi har något fel med netradion.tk det leder någonting konstigt där så man får ta korta .nu snedsträckt netradion Jag ska strax radiofrix har en live pubtk.hk är klar där. Ni sparar alla filer i Chrome upp i en spelare här som är Windows Media Player. Hockey Windows Media Player kan man lägga in radiofrix staden. Det ligger på instram.sysnyaste.bradiom1b och ingenting och efter och då kan man öppna i Windows Media Player sparas med en spellista. Och nu har vi också då eh, radio frix N -n -n. Det toll. Dansbanan så live. Det C-kordet är oh, Det är ju noteringar här i MPGA. Vad du hade operis att ta på. I kapitiken menar man inte nå ser det här och det vill inte skiva inte. I kritiken det var alltså sent med den mars de hade faktiskt kätt band kanske så länge men de försvann ju sen. Ja några minuter vi jag gå över till uh, schemalagt. Så så trasigt tappade det här hålla schemat så. Då ska vi strax uh, bjuda ifrån det här. Gör det i klockan 20. Med våra program. De har inte gjort något program sen sjunde. Jag hämtar det från Youtube. Uh, och eh uh, 21.00 Radio Länsman från lördagen. Ja, sommaren Område Länsman är inställd så blir det ingenting. Jag ska gå över till Windampen här som jag streamar ifrån. Och nu klockan 20 så ska vi lägga ut några program med The World at 8 som är schemalagt. Vi utgår på onsdagar, annars är det måndag, tisdag och torsdag, fredag. Måndag, tisdag torsdag fredag 2000 kanal 1 och 2 på Sverigekanalen så har det ju då värdet Aid to Britain online med Lynn Mozart. Du kan 600 Roderlandsman måndag tisdag torsdag fredag 2000 2100 med på radio Sverigekanalen Sverigekanalen 1 och 2 utgår onsdagar. Onsdagar är istället uh, ST Folköpingens medbyradion klockan 20.00. Onsdagar kanal ett och två Sverkerradion.tk klockan 21.00 så utgår Radio Länsman onsdagar utgår då och ersätts av Radio frekventa med Geolin Tai, Lagom svammel och pladder. Och gamla låtar från knastiga vinylskivor som är helt sönderspelade. Vad har vi nu? Wordet 8 någonstans. Wordet 8, 2 april. Ja, det var ju gammalt. 20-28. Jag kan inte få fram någonting här va. Det är 58 redan vet du. Ja, hur ska det här gå nu då? Här får ni vänta lite. Ja, jag får hämta ett program från datorn här. Nu ska vi se, nu kommer jag in på Youtube till mp3. Jag gör om formatet här. Vi kanske inte fattar någonting. Jag gör om format. Alla möjliga format. Youtube till mp3 görs om här. 7 Sjunde... Sjunde... april är det senaste programmet som finns på Youtube. Med World at 8 med Lyn Mosar kod det aprila ska se här det har inte kommer nån nytt än eller Ja herre gud var är det någonstans nu då 4 april eller var det där då ja. 7 april var det där Och så ska vi hämta det kommer strax så ska vi ha vårat 8 million mozar nu ska vi köra 20 det här är kanal 1 och 2 det här har varit en live, live med Gunnar mikrofon 11 april 2014 lokal 2600 Radio Länsman kanal 1 och 2. Så en dag kluckan 1800 har vi också nyhetsswepet. Så att det var programmet Danskväll här på Radio Frykstalen. Vi tar bort det här psalmcard och går över till Winams spellista också. Nu försvinner jag från vi mikrofon sound card input går över till winampen då försvinner min mikrofon tack hej Eight, the number 1 is nationalist news you listen to the world at night with lin mozar